flora, la Ingrid i la Brillantina. Veta que una vegada hi havia una nena que es deia Ingrid, que anava en un vaixell, i es va llençar a l'aigua a Al mar es va trobar un dofí, que es deia flora. La flora estava embarassada. Un dia la flora va anar al metge. L'aldufín va tenir el petit dofí, que es va dir Brillantina. Un dia va, un dia va vindre un tau blu blanc, que van passar la brillantina. La flora va anar de molt de pressa al vaixell per demanar ajuda a la Íngrid. va tenir una idea. Va agafar pebre, li va posar l'aleta dorsal de la flora i la flora li tira a la boca. Del tauró blanc. El tauró blanc el va tancar i va sortir la brillantina. Tots tres, la flora, el petit tofí brillantina i la Ingrid, van estar molt contents. I per celebrar-ho, van menjar gamba, sardines i van jugar pilota junts. I conte aquest conte ja s'ha acabat. Isaac, Ivan, Ale, Roger, Joel, Mario, Clàudia, Olaia, Emma, Victoria, Aina, no. Pablo,